Не поспішай спалювати мости. А раптом виявиться, що і це не любов. Почекай до осені. Дерево пізнається по блодах. От і подивися на плід цього дерева. Справжній він чи бутафорний? Але не обманюй чоловіка. Помовчали. Скажи, Олю, ти хрещена? запитала Марія. Ні. Але яке це має відношення до того, що сталося? Може, і має. У тебе немає ангела-охоронителя, який би захищав тебе від спокус і зла. Він допоміг би тобі розібратися у всьому, і ти б усе могла просити в Бога. Так вчила мене моя бабуся Марія. «Не хрещені діти – не богові», – казала вона. «Господь їх не чує і не бачить». «Ти що, серйозно?» – Ольга розсміялася вперше цього ранку. «Та мої батьки, як дізнаються про це, засміють. Їхня донька охрестилася. Ти знаєш, які закомплексовані сільські вчителі, і не лише сільські?» Я знаю цю публіку зблизька. Моя мама вигонила з уроків тих учнів, у яких бачила на руках фарбу від крашанок. Бідна вона, вирвалася в Марії. Нещасна її душа і твоя теж, якщо не розкаєшся і не приймеш хрещення. Твоя мама викликає співчуття. Вибач за відвертість. Але коли б ти охрестилася, ти б відразу відчула зміни у своєму житті. Тих змін, що я так прагну, я ніколи не матиму, Ольга зітхнула. А чого ти так думаєш? Марія наблизила своє лице і побачила сумні глибокі очі, в яких невигойно стояла задавлена жіноча печаль. Я знаю. Я не можу мати дітей, і ніхто мені в цьому не допоможе. Причина в мені, а не в чоловікові. Колись моя бабуся, царство небесне їй, казала так: "Бог послав дитинку" і переконувала всіх, що дитинку треба просити лише в Господа, що це він відбирає в людей за якісь гріхи право мати дітей і він посилає душу до бездітних. Любила розповідати, що в батьків Богородиці довго не було дітей, що яким і Анна довго каялися і пообіцяли Господові, якщо він пошле їм дитя, то вони віддадуть його на служіння Богові. Розповідала, що і в неї її перший син Михайло, що загинув у Голодівку, Народився аж тоді, коли вона слізно просила послати їй дитинку. У них з дідом кілька років не було дітей. Він помер десь по дорозі до Києва чи вже в Києві. Вона ж плакала все своє життя і казала, що випросить, то вона його випросила у Бога, а от доброї долі йому не попросила. Тому так і сталося. Запевняла, що то теж якийсь гріх роду. Ольга уважно слухала Марію, а тоді підвелася і промовила. Спасибі, що вислухала мене і підтримала. Легше не стало, але ти тепер знаєш, що правильної, високоморальної Ольги немає. Несподівано померла, не хворівши. Інфаркт моральності. Марія засміялася і кинула їй навздогін. «Щасти тобі!» У дверях Ольга наштовхнулася на хлопця. Обоє водночас відскочили. Він не зводив очей з її лиця. Його обличчя теж здалося їй знайомим, але вона не могла пригадати, де зустрічала цього кароокого парубка. Микола ж пізнав її відразу. Так, це та, яку він зустрів у метро, яка зникла раптово і хвилювала його уяву, як радісне і несподіване видаву. З'явилося відчуття тієї ж миті, як побачив її, що знає давно, що надто багато чого їх пов'язує. Те здавалося повним абсурдом, але не міг позбавитися тих відчуттів дивився на неї і розгублено усміхався. Ольга обійшла його і ступила в прольот дверей. Микола хотів був кинутися за нею, але хтось, мов би, сплутав йому ноги. Чув, як голосно і схвильовано калатало у грудях серце, били якісь дзвони. З тим бамканням, яке чув лише він, зайшов до кабінету, опустився на стілець і запитав у Марії. «Ти не знаєш, хто та дівчина, яку я зустрів щойно при виході?» «Це моя подруга Ольга. А що?» «Так, нічого», – Микола зашарудів паперами і вдав заклопотаного. «Мені здалося, що я її звідки я знаю, а звідки не пригадую. Вона журналістка?» «Так, ми однокурсники». Але вона розчарувалася в журналістиці і працює в школі. «В який?» – Микола змитнув на Марію швидкий погляд. Та назвала номер школи і подивилася у вікно. Звідти доносився гамір «Шум авто». Креслатий каштан заглядав у кімнату лапатим листям і гронами їжакуватих плодів. «А хто б мені допоміг розібратися у моєму житті?» – вона зітхнула. Те, що сталося з Тарасом і з нею водночас, чомусь не нагадувало простий збіг. Неначе пролетіла чорна сила, що занесла меч над нею і її дитиною. Батько і мати ще й досі не можуть отямитися від пережитого». У батька поглибшили зморшки під очима. У матері не минає вираз страху на лиці. Вона усе повторяла. Що було б, що було б, коли б ти, дочко, того вечора не приїхала? Якесь наслання. Старасиком таке горе сталося. Бджоли майже всі пропали, корова заслабла, ледь порятували. Я свяченою водою двір і хату усю скропила. І все молюся, наче відьма якась нас на зуби собі взяла. Материні слова осіли в ній і не давали спокою. Коли до всього додати пожежу у квартирі і психлікарню, то картина вимальовується надто опукла. «А що вона викладає?» – вивів її задуми Миколин голос. Українську мову і літературу в російській школі. Уявляю, як її працюється. Микола співчутливо похитав головою. Ти не помилився. Кожний робочий день тяжке випробування. До речі, я сьогодні теж іду записувати Тараса в український клас російської школи. Ще донедавна вона була українською а нині залишилися лише українські класи. Отак От нас витісняють з нашої землі, щоб не плуталися під ногами. Бажаю успіху. Це все від того, що ми не захищені нашими богами, Микола багатозначно похитав головою. У мене дещо інша думка відносно цього, але вона тобі, знаю, не сподобається. В кінці робочого дня Марія поїхала в школу. Зайшла на невеличке подвір'я. Її погляд перечепився за погруддя Шевченка, що сиротіло стояло біля ходу. Із вчительської доносилися голоси. Прочинила двері і привіталася. Секретарка кивнула головою і продовжувала щось пояснювати жінці, що стояла, опершись на стіл рукою. «Чи можна подати заяву до першого класу?» – запитала Марія. «А чого так пізно? У нас уже переповнені класи. Ось жінка теж слізно проситься у нашу школу. А куди всіх подіти, коли російські класи переповнені, а в українські ніхто не хоче йти? Можу вас обох записати лише в український клас. Там лише 14 учнів» а у двох російських уже по тридцять. Директор наказала більше тридцяти не брати. «Я прошу записати мого сина в український клас», сказала, відчувши, як щось недобре кульнуло в серце. Секретарка зупинила на ній уважний погляд, а тоді прочитала заяву. «Добре, запишемо вас до першого В». Вона взяла до рук журнал. Марія подякувала і вже була рушила до дверей, але зупинилася, обернулася і зацікавлено подивилася на відвідочку, що все гугнявила плаксивим голосом. "Не приносили заявлення в мае. Нам казали що рано. Тепер гляди, позно. Да що это такое? Невжелі нельзя взять одного?" «Ріб'йонка». Тільки в український клас з досадою мовила секретарка. «О чому ви шепчете? Об цьому речі бить не может. «Я цю мову терпеть не могу. Це бичачий язик». Вона гугняво засміялася. Секретарка зиркнула на Марію і мовила з ніяковіло. «Зачем ви так?» а шо? «Ні правда?» «Еті перепічки, галушки і таке прочее», – вона знову по-чоловічому гигоче. Звідки ви впали? Із якої галактики не втрималася Марія? Якщо українська мова бичача, то якою ж говорите ви? Ослячою?» Жінка розвернула важкий торс і подивилася на Марію невеличкими темними очицями. Обличчя в неї було велицювате темношкіре. «Ах, еті мені, бандеровці! Як ви надаєлі! Панаїхалі сюди, сиділи би вдома со своєю мовою!» «Ми то вдома, а от куди подітися ось от таких, як ви?» «Із нашої хати? Кому таке добро потрібне?» «Пошла ти нафіг!» – визверлася темношкіра. «Тебя не спрашують!» «Поняла? Отвалі!» «Перестаньте ругатися!» – підвищила голос секретарка. «Ви не на базарі!» Разве це ругня? Я на роботі і не так могу!» Марія прочинила двері і вискочила на шкільне подвір'я. Зиркнула на погруддя Шевченка і зітхнула. Ішла хідником, дивилася на усміхнені лиця і почувала печію біля серця. Телефонний дзвінок почувся по той бік дверей, коли вона вийшла з ліфта і дістала ключі. Чомусь здалося, що то телефонує Василь і спішно зайшла до квартири. Вона не помилилася. В слухавці озвався рідний голос. Добрий день. Якщо ти не заперечуєш, то давай поп'ємо води з джерела Антонії і Феодосія. Там цілюща вода. То як? Не заперечую. Чекай мене при вході. Василь чекав її на парковій алеї. Вони спустилися крутою стежкою в понизя. Подивися, як комуністи ховають од народу святі місця і святі джерела. Василь підвів її до потічка, що витікав з-під бетону. Воно таки знайшло собі стежку і просочувалося з-під землі тоненьким струмочком. Це вода Антонія, а он симетрично Феодосія. Вони напилися з обох джерелиць. Тут ще є потічок Богородиці. Пішли до нього. Вони вийшли за монастирську браму.